Simun, larri egunoan? Egunoan. Bon, simun, lehenik eh, aipatzekotan, eh, bon, eskual txirin ularitzaz, dakit zertan den, nola ikusten duzu? Izan da, obe bat, eh, ber, ber, ber, berbara pentsatzen dut, hor dira zazpi dira, frentzeko hitzulean, ualturrean gana edu lehen mailan ameka dira ustez, eta gero, bo, migaren mailak ondatu zo, eta amak bat dira profesionalak. Me, bon, ez dira initz eta ikusten dugu or, eh, azkenak eh, benenak, Bilbao, dira, azken ho eh, oberrenake Mikean Bilbao hori dira, azken eskualteleko lehengo eskuter eh, nahi dute ezikoa lehengo eskualteleko txirindurak. Ega nahi du eta ez dira gazte-gazteak, hor direra girela bada egoera pixkat eh, apal batean edo edo desberdin batean bai aipatzen duzu ere izagirrean egiak, horiek ere pentsatzen dut uh, amagurtetik goiti uh, duzketela. Bon, Gaztetan Aramburu bat edo geroa pixka bat ilunago ikusten duzu? Bo, badira batzu, o, kusidugu jarraskano, idabazidu uh, Espainiako uh, eh, gaztea da, eh, oita iru orte, idabazidu Espainiako txapelketa eta Ipatzen duzu Aleksa Aramburu. Badira gazte batzu horiek, holakoak meztira berbada iniz izan dira demoran uh, gehiago pentsatzen dut bai. Peio Bilbaoak e, eiten zauku, ne, irratietan. Lehenbiziko bi etapak e, begi biztan dituela, biztan da. E, Garaipen baten eskuratzeko, Mikel Landaren e, kide da. Or, e, izen horiek ikusi behar genituzke. Bai, e, pentsatzen dugu, e, suztut lehenbiziko etapakotan, e, Peio Bilbao, Mikel Landaren, aintxantuko dira, biztan da, aintzinean izaitea, pentsatzen dut ere, e, joni izakir ere, zerbait inen dira. Baina, biziki zaila iz, e, e, ikusten dute ere, zenta... Bizi Beresia da Austingo lemisiko eta ba ez ta rdula olako itapa bat uh, tour asteko zenta or berela o berena koix uh, hitzina dira ba, bai, bai eta sailkapen nagusiko txindulariak bai pogatsak eta mingekar berbada izanen dira hasta penetik haitzinan. bai eta ere bare uh, klasikoko txindulariak van der poor van hartolako olakoak ere Egan du gure eskaldunak ere bon, zaila izanen dela berbada haitzinean ikustia bai Bai onan gehiago esprintian haintzin uh, ikusten da? Ez dakit berbadanik uh, pentsatzen dut bigarren etapean uh, donostikoan uh, Bara raizkibel finitzeko ez da enbeste zaila uh, joiten joeiten alda um, uh, talde bat haitzinean uh, eta talde hortan ez dakit wala, izagir edo olakoak berbada egisago izanen dela, mei zaila ikusten dute lehenbiziko egun ehan bai Ez dakit hori alden politika mailan, mintzatuko gira pixka bat. Oste gununtan, media bazken einduzu edito bat, Zikizmoland hori aipatu dozu. Ego eskualegian ere kritikak badira, txirinulari ohien ganik zuaurek erreiten zinautan. Dirutza, edo diruainitzen mandela hor frantziako turaren tzat, eta denboraberian, aficio da amaturen uh, mailetan Lasterkaldi zonbaitzu desagertzen adi direla ez garatzen alduzu alde aldeoktaik? Bai, hori da Egan duzu mezala haurten uh, bon, batakigu eh, franziako itzulea munduko kursa importantena ameanda eskolegitik eta zaleak konten dira bistanda, eta ne, nire, biztan da nolaz ez uh, kursa hori etxean ikustea bai, maestu egan nahi gilean ez dira problema batzu eta badirak ezkak, hor, importantak egualdean Uh, adibidez zepastu da sasoen astapenean izan dira kursa batzu ez Estatiak gaztetan kadett mailan eta junior mailan, zenako, zenta uh, barakigue eh, kursen egiteko berdila motoak uh, eta eta motoak uh, asurantzak pagatzeko tollatzailek ez zuten aski sos. Beraz, galenean dute laguntza eta edo diputazioari edo jauratzenari ez dute ukan eta hor izan da piskat uh, kezka handi bat Lortu dute zerbait ukaitean, bon, behar bada eluden ortean gauza bera gertatuko da Eta osteon erraiten zinen bezala Azken orteetan kursi dutugu uh, kursa hainitz desagertzen uh, bai profesionaletan bai amaturetan profesionaletan bat zen eskualbizikleta um, eh, bon, Bat egin du uh, eskolerriko itzuleekin me, Zubida horkeola, laudion, zornotzan, zornotzan, zornotzan haurten uh, irugernetapa abian da eta maloroski zornotzan batzen kursa biziki edera bat eh, profesional uh, mailan eta desagertu da. Hor, badak bada ezka hondibat, eh, eta batzuk erraiten dute, pentsatzen dut uh, adibidez, Abraham Olano, eh, Abraham Olano okupatzen da Gipuzkoako federaakuntzan, ez palimadugu kasumaiten eta gazteri, amatorreri, Eztu balio ezakzea hama-bi milioi zuha ugai, ukaiteko, zentakero uh, onduko hortetan zepas dukura. Kartapostalaren irudia ere baliatu duzu eta kritikatzen dutenek, baliatzen dute egoaldian, Eusko Jaglaritzari begira pentsatzen dut. Bai, hori da, hori da, e, batzuk erraiten dute, eh, garbiki, bon, hori e, nahi dute, turua ukaitea, piskat erraiten dutzu bezala, karta postala ukaiteko, irudi bat xaltzeko, baina gilean, gilean ostioan erraiten egin bezala, ez palen bada susten eta gazteak eta amaturak, ez du balio behar bada kartaposta, hori ukaitea. Mm -hmm. Hori, egu esuko alehian, pentsa, jende gehiago, afizio gehiago, uh, tim ipar, alde bada, ipar aldean, ipar esuko alehian, eguera keskak gajiago da, oi no? Iparaldean nik uh, uste dut azken urtetan, haipatu eh, duzu ditime paragalde. Ba bon, dira gauzabatzu uh, uh, nola ekan piskat... Honeat eh, haide dira bai, bon, erger eiteko ahunt uh, apalean uh, ginen, eh, ahunt azken urtetan. Eta hor, haipatu uh, duzu ditime paragalde, hori bon, da proiektu bizikipoyita, uh, junior mailan. Uh, Ekar zartzen e, dute juni, emengo junior uh, guziak elgarrekin, eta emaiten dute, emaiten dute junior hori um, uh, parada chantza joaitea uh, egualdeat, kursak egiteko asteburu burugu guziz, hori uh, berda azpi maratu, eta hor obede nak, be, berbada ukanen dute parada joaiteko uh, uh, egualdeko amateur talde goile maileko talde batean, eta berbada ukanen uh, Eh, onduko hortetan, hortik eh, ateratuko da profesional bat edo bi, eta barakigu biziki importanta dela, ukaitea profesional bat eh, iparalden, zentak gero, xortzen eh, nola egan giro bat, xortzen du zerbait bere inguruan, eta emaiten du gazteri, ebe, ebe, ebe emaia biziketa iteko baina. Eta e-referentzia, ergan nahi e zinuen bezala, e, Maxim Renu ari da euskal tellen, e, nola definitu, Txerrin uraritza gutio izautzen dut biherren mailako taldea da, gaur egun Euskaldetel? Izan da eskoltel talde handi bat, eh, Luzaz, baren desak eztu zen, 2 mila eta amairoan, Gauzak, ari ziren ahun taldatzen bizikleta, izan da, globalizazio handi bat, eh, kusi ditugu lehenik amerikanoak, inglesiak eta golfeko talde eh, resumak dira, eh, zenta han baita nitsos. Eta bon, eskoltel, eh, desak eztu zen, 2 mila eta Segitusi ama mailan beti eta sortu dute berriz talde bat dira bost urte, me ajunt difereta hor eranduzun bezala bigarrenko bigarren mailako talde bat eta bigarren mailako talde hori ez du parte hartzen alnttzeko dituran eta aurten ere kusi du kusi dugu ez dela ere Espainiako bueltan. Hori do maia, geiteko uh, maneran. Bada ere kaietiri bagne, Maxim Junu haipatudu eskualtelen. Max Eustut kaietiri bagne kutsiko dueratim ikpagalde adinaren gati generat Irunieko talde batetara joiteko finisher uh, izenekoa, uh, enazken itujiek hori uh, egin dautate. Bada, ala ere uh, hemen eh, ikpagaldian eta gazteria. Bai, bai, haipatuzul Maxim jonu izan da, don joan da la eh, eskualteleko talde amatearen. Uh, joan den urtean, pasatu ziren de, bida Mateo Vierge eta Kantain Hospitale, eh, Tima Iparaldekoak, Grupo Lehen Dela Kuak, David Etsiberiakien, eta elduden urtean, balakigu, eh, kaietik ibarne, garazta eh, gara, dela finisher taldean, finisher taldea da kernfarma profesionaleko egreserba, taldea amatura, hori bizik importanta da, ukaitea barne ekaldean, norbaite ere, e gerreteko bat dira, siniduari hainitz, kos ez dira eh, barne kaldean eta barne kaldean ukaitea modelo bat, eh, gaztentzat bizik importanta da. Bukatzeko Mediabazkentzat segituko duzuzuk, edo lehenet, lehenbiziko hiruak pentratzen dut, e, segipena norainen duzu eta azken galdera zure favorituak norizenen diren. Bai, abengira hostilarean behaz, Willi ekin, biak Mediabazkekoak segituko dugu… Willi hu. Willi hu barkatu bai, eta segituko dugu um, beraz lehenbiziko hiruetapak, eh, jubiletik moi oh, favori toi uh, normalki, Francisco Ruiz normal qui c'est pas limada uh, surprise ça avec mais bon <laughs> Anxu, eta vingarren artean Badat, desberdintasun handia bien artean eh pogacharrek irazten alu Ho, oh, pentsatzen dut bai, uh, kolpatu zen hor eta dila di bila bete, me berbada untzail hori da, zenta pausatu da, zenta egin zuen uh, kriston zaxoena uh, ez eta hor pentsatzen dut, haniz pausatu dela eta uh, diten dela hor uh, bon, ez uh, biziki akitea. Egan Bernal? Ah. Egan, egan Bernal? Egan Bernal gaizu hau kuantzin... Uh, accidente biziki inportanta. Estus eko lan lortu be de maila berriz uh, arapatzea. En uh, ustez, interesada orten ben nogin edin irugajena, berbada, hori eh, da. Eta ordi honen, bebeala, dugu, Mikel Landa... Mikel Landa dut, bon... Biziki regula ja da. Azken aukera? Ba, azken aukera. Lehen biziko hamarretan izan da, azki chigur ez, eh, xe bat edo Lebiiko bostetan aiten na du hiruguagen zaila izanenda. da. Simargi bidesker Milesker zuri.